До побачення. Моя ти зіронька небесна, чого кого зірок я надивився. У дитинстві це було улюбленою справою дивитись на небо. Вдень були хмаринки, якщо уважно їх розглядати, вони, виявлялися, не стояли на одному місці. Навпаки, швидко-швидко змінювали, рухаючись форму. Цікаво, про що вони думають? Я був уражений, коли дідусь сказав, що неба немає. А що є? І він не знав. Як так? Земля є? Земля є, а неба немає. А що тоді ми називаємо небом? Те, чого немає? Дуже дивно. Вночі я розглядав зірки. Не читавшись фантастики, хотів бути, ні, не космонавтом у совєтському розумінні героїки професії. Я просто хотів у всесвіт, На мільярди років. Земні, точніше вітчизняні зірки, значно менш цікаві. В передвиборчий сезон їх падало на наше місто, ну просто занадто багато. Багато і безкоштовно. Народ радів і ходив дивитись. На халяву і Павлик, зірка, привезли б безкоштовних ведмедів на ковзанах, глядачів було б не менше. Я регулярно зустрічався із знаменитими іменитостями, брав у них інтерв'ю для своєї програми на телебаченні. А в цьому плані ведмеді мені подобається значно більше. У кожному разі вони просто мовчать і сором'язливо крутять мордами. У зірок з мордами теж саме, але коли вони починають висловлювати свої думки щодо політики, і наївно думав, невже вони такі дурні? Невже ніхто з них себе не запитав, за що вони прохають людей голосувати? За демократію? Свободу? Братерство? За кадром вони щиро казали, що концертні тури – діло добровільне, і грошей за це не платять. Просто вони за демократичний шлях. Тим гірше. За гроші це я б ще зрозумів. Чому так? Леноном тут і не пахне. Пахне Леніним. а також майбутнім тхне. І дихати стає зовсім важко. Ні, я гадаю, що вони не дурні, просто лукаві як і я. Вони все розуміють. Врешті-решт, коли онук тебе запитає, що ти робив у тому багні, можна відповісти, що просто заблукав і по необачності виступив однією ногою. Досі трохи тхне, чим заважає спати, але нічого страшного. Кожен же має право на помилку, але щоб тих кожних було так багато, Може, ми і справді тупі? Просто тупі романтики. Нам під тридцять. Ми бачили Совдепію, бачили СРСР при горбі, бачили пірістройку, бачили трьох зубрів у посадці і переляку на незалежність, бачили анархію початку 90-х, п'ятирічку свободи. Саме тоді ми прочитали свої улюблені книжки, побачили сучасне кіно, покохали самих вродливих дівчат. У ті роки ми написали свої найкращі вірші, надрукували найвільніші рядки, може, самі найвільніші у своєму житті рядки, які будуть надруковані в цій країні за наше життя. Наша юність щасливо співпала з дитинством країни. Але країни дорослішують значно швидше за людей. Стають скаженими лисицями. Рух, рух, рух, тундук, тундук, тундук. Пих, пих, пих, рух, рух, рух. Дурнуватий потяг. А вам не набридло? Гей, зверху. Ви бачите світло? Його ніхто не бачить. А одівшає одне. Ми їдемо. Байдуже куди. Ганна... Гуйганова, активістка руху і меморіалу, скажіть мені, будь ласка, що ви робите в черзі за грошима, спочатку в структурі, потім у штабі Тварчука? Ви пам'ятаєте, як ходили з мегафоном по вулицях міста з такими ж, як ви, рухівцями, як на день народження Сталіна?